Nu suntem singuri. Mă refer la legătura pe care trebuie să o avem cu Domnul, asta este cel din primul, pe care trebuie să ne înțelegem, și, în al doilea rând, legătura care trebuie să existe între noi cei care suntem în trupul lui Hristos. Niciodată nu se va putea spune că un suflet poate avea legătură cu Domnul, și cu Domnul, dar în același timp El să nu cunoască legătura și părtășia cu ce ce sunt în Hristos aici este bine să ne gândim toți că mântuirea noastră potrivit planului pe care Dumnezeul are este așa cum pune cuvântul să adune pe toți fiii lui într-un singur mănunchi, într-un singur trup ca să-i lui Dumnezeu când cineva nu urmărește gândul acesta de a ne înmănânchea într-un singur el, fără să-și dea nu se împotrivește gândul lui Dumnezeu. Atunci când noi credem că numai pentru noi trebuie să credem și numai pentru noi trebuie să ne rugăm, și numai pentru noi trebuie să credem că să, lucim, să lucrăm greșit și nepotrivit voie lui Dumnezeu. Vorbind despre deci, acest gând, el este privit și văzut ca făcând parte din ego nostru personal. În momentul în care eu am în vedere numai pe mine, atunci este limpede, eu nu pot fi în gând cu Dumnezeu. Dumnezeu, în îndurarea Lui, El când privește spre noi, nu ne vede numai pe noi aparte, ci ne vede împreună cu toți cei pe care El îi are în planul de mântuire. Și atunci când se pune problema legăturii noastre cu Domnul, sau să fim ascultați când noi ne rugăm Lui Dumnezeu, aceasta nu se poate face decât atunci când Duhul meu, este unit cu Duhurile tuturor celor neprihăniți. Nu există legătură cu Dumnezeu fără această părtășie frățească. Repet, nu există legătură cu Dumnezeu fără această părtășie frățească. Când se vorbește despre iertarea păcatelor, când se vorbește despre spălarea cu sângele Domnului Isus Hristos, Apostolul Ioan, în epistola lui, vorbește foarte clar, zice, Dacă avem părtășie unii cu alții, sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Observați că spălarea, curățirea noastră, sfințirea noastră, depinde de legătura, de părtășia pe care o avem cu cei ce sunt ai lui Hristos. Dacă avem părtășie unii cu alții, sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Nu se poate vorbi despre o mântuire aparte de trupul lui Hristos. În afara trupului nu se poate. Jertfele nu puteau fi aduse oriunde. Domnul a poruncit înainte ca Israel să intre în țara făgăduinței, că El, Domnul, le va arăta unde este locul unde oamenii trebuie să se închine lui Dumnezeu și unde trebuie să aducă jertfe lui Dumnezeu. Și locul pe care Dumnezeu l-a arătat a fost, cum este știut, muntele Moria sau muntele unde este așezat Ierusalim. Pe muntele acesta, părintele Avram l-a adus pe Isaac ca jertful. Era locul pe care Dumnezeu Tatăl îl alesese mai dinainte, loc de închinare pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca loc unde omul putea să se întâlnească cu Dumnezeu prin jertfă. De aceea și Mântuitorul când vine în lume, tot în acest loc a venit. Când se vorbește despre Ierusalimul și despre muntele Moria, și când se vorbește despre templul lui Solomon, sau corpul unde trebuia să fie până s-a ridicat templul, toate acestea înfățișează trupul lui Hristos. În atâtea locuri în scriptură se vorbește despre muntele lui Dumnezeu, se vorbește despre muntele Sionului. Muntele Sionului simbolizează muntele pe care este zidită biserica, cetățuia Sionului. Aceasta era alături de Ierusalim. Când toate astea le vedem în lumina cuvântului, eu nu pot, oriunde și oricum, să mă închin lui Dumnezeu. Astăzi, în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, ca sem, avem pe Duhul Sfânt. Deci, cine face parte din trupul lui Hristos? Este limpede, potrivit Evanghelii, tot ceea ce au primit Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, cei ce sunt născuți din nou ei fac parte din trupul lui Christos.